Пашило сексуальністю. Напевно, те, чим володіла Юлія, влаштовувала душу крутого мена, а от тіло. Вона змерзла під черфом і елегантно так знизала усією своєю фігурою. Ну все, почувся голос Гайдукевича. Біжи, бо змерзнеш. Завтра. Далі чулося нерозбірливо. Вона кивнула і, прощаючись, торкнула його за руку, а він прихилив до себе її голову і поцілував. Від цієї сцени можна було просто таки розчулитися. Дверцята Ауді м'яко зачинилися, і машина від'їхала з площадки. Адама Процокотіла під борами за кілька кроків від Сергія і зникла у під'їзді. Роздивитися її обличчя, навіть з ближчої відстані, виявилося неможливо, на нього падала тінь. У пам'яті лишилася струнка постава та елегантний одяг, і вже перетинаючи на шляху до машини її слід, він потрапив у шлейф, Дорогих парфумів Що зависнув у повітрі Аж голова запаморчалась Чорт забирай Сергій прекрасно розумів Що і сам би не встояв Зустрінься на його шляху Така жінка Либо не монах І не хворий Та разом з тим Він був певен, що не зміг би Холоднокровно зраджувати Дурити іншу жінку очі якої дивилися так щиро і довірливо. Шкодуючи, що випадково вліз у це, намагаючись позбутися неприємного осаду, Сергій вирулив на проїжджу частину і, добре натиснувши на газ, погнав до студмістечка. Це був дорогий ресторан, і публіка його, Відвідувала відповідна. Крізь широке скло вхідних дверей чулася музика. Долина властивий таким закладам гомін. Перед входом на парковочній площадці стояли машини, переважно іномарки. Тут біля дверей і зупинився Григорій Жамандінов, збираючися з думками. Зрозуміло, він не належав до відвідувачів цього ресторану І навряд чи опинився б тут сьогодні, якби не ранковий дзвінок Цей ранок виявився не таким жорстоким на похмілля Та й, власне, не було з чого Григорій за лічені хвилини встиг помитися сяк так прибрати кімнату І тепер порпаючись у шафі у пошуку чистішої сорочки, розмірковував, як провести вихідний і де взяти грошей до получки, якої слід було чекати не раніше як за тиждень. Та роздуми його перервали, покликавши вниз до телефону. Притуливши до вуха замотану синьою ізоляційною стрічкою трубку, він приємно здивувався. «Грищу, вітаю!» Озвався звідти дзвінкий жіночий голос. «Як поживаєш? Впізнаєш?» «Ні», – відповів він, намагаючись надати голосу суворості і не надто дружніх інтонацій. «Це Ольга. Ну що, впізнав тепер?» «Яка Ольга? Що за дурні запитання?» «Якбито він знав, тільки одну Ольгу. Ну, ти, як завжди в своєму стилі. Ольга Іванівна Новицька. В її голосі почулися офіційні нотки. «Каже вам щось це прізвище, пане прапорщику?» «О, пані Ольга, це ви! Де ж нам вас упізнати? Ви тепер, кажуть, така поважна дама. Де ж я міг подумати...» «Що ви згадаєте старого прапора?» «Приємно, приємно! Я рада, що тобі приємно! Як поживаєш?» «Та як, сама знаєш, як гарбуз при дорозі!» Григорій по-своєму витлумачив прислів'я «Куди вітром повіє, туди й покочуся! Можу навіть і до тебе!» «Давай!» – погодилася вона. «Котися!» Хоча б сьогодні ввечері. Ого, здивувався Григорій, несподіванка. Що на старого кавалера потягнуло? А казали колись то, що в тебе тепер круті ухажори. А як же круті? Приходь, сам побачиш. З одним навіть познайомлю. Е, ні, відрубав Жемондінов, якщо так, то не прийду». У мене нормальна орієнтація. Так і в нього нормальна, не вступалася Ольга. Може, якраз сподобаєтеся одне одному? Ресторан Розмарій, знаєш де? Знаю, сказав він. Але я туди не ходжу. У нас тут при частині є чайна, цілком стертна. Хочете, приходьте. Вона розсміялася. «А чайна ваша? Йому не сподобається. Там веделки алюмінієві!» – глузувала Ольга. «Давай домовимося так. Ставить він, тому приходити тобі. Посидиш на дурняк у гарному кабаку, а може ще й яку користь винесеш. Йому збиралися щось запропонувати». — А я було подумав, що ти за мною скучила, — невдоволено зауважив Григорій. — Та я то скучила, але, розумієш, кавлер дуже ревнивий і з намірами серйозними, так що зустріч передбачається суто ділова. Як прийдеш, то запитай мене, я там працюю. Те, що він з'явиться... Не викликало в неї ніяких сумнівів. Григорій підійшов і постукав у зачинені двері. Чоловік у спецодязі обернувся до нього і вказав пальцем на табличку, що висіла на дверях з того боку. Це означало, що вільних місць немає, і, що, мовляв, забирайся, звідки прибув. — Покличте мені Ольгу Новицьку, вона тут працює. З тими самими ненадто доброзичливими інтонаціями попросив Григорій. — А як твоє прізвище? — запитали звідти. Він назвався. Двері відчинилися, його пропустили всередину, забрали пальто і провели до зали. Ольга вийшла за кілька хвилин. І він знову приємно здивувався, точніше неприємно, бо це була вже не його жінка.